Yeah. Minden szempontból. Nem sok illúziófagyban ez a műzdődő. kis film, főleg elnézve Aztának azt, hogy mi lett a hangmérnök, mi a az akik egy fél napra kis bontamellé szegődtek, hogy felvegyék az ő kis kalandjaikat, de elég csúnyán végezték. Miért történhetett ez? Mik ennek az erőszaknak, ennek a fajta erőszaknak, ami jellemzi a mi korunknak a frusztrált fiataljait, a külvárosoknak a, ezeket a dühös és ennek a filmnek a főhőseit. Mik a körvonalai ennek az erőszaknak? Milyen nemzi ez, ezt az erőszakot? Mert ez az erőszak nagyon más, mint a múltban bármelyik. Hát ez, ez, ez, ez az erőszaknak egy teljesen új formája és gyakorlatilag még 50 évvel ezelőtt sem ö, ö, létezett erről, Mechanikus Narancs volt az első film, ami tudósított erről, hogy valami körvonalazódik, ami eddig ismeretlen. Valami ideológia nélküli erőszak, valami, valami szellemi alap nélküli dű, valami, aminek nincsen, nincsen, nincsen megalapozottsága, nincs. Még csak, annyi, még csak egy fél órát sem fordított rá senki, hogy ideológiailag megalapozza, hogy megmagyarázza, hogy indokolja. Mert arra sincs szükség. Nincs szükség arra, hogy megmagyarázzam, hogy miért helyes, amit teszek. Mert nem vetem fel a kérdést, hogy helyese, amit teszek. Mert eleve nem vetem föl, nem vetődik föl egyáltalán az erkölcsi értelmezése annak, hogy helyes vagy helytelen, vagy hogy szükségem volna ideológiára ezzel kapcsolatban. Hát az erőszak kultuszról nagyon sok, sok minden született már, meg, meg egyébként úgy nagyjából a, a Angol futballhuliganizmus első leszámolási kísérleténél rá úgy, nagyjából az angol társadalom arra, hogy ilyen van. Tehát, hogy ez, ez, ez létezik ez a fajta erőszak, ami, ami más, mert ott legalább van, van egyfajta csapatőtudat. El... Még a futballhuliganizmusnál is az erőszak, az erőszak során hozzárendelünk az egyik oldalhoz, illetve a másik oldalhoz egy-egy szint. Mondjuk azt mondom, hogy mi vagyunk a fehérek, ti meg majdok a kékfehérek, mondják a szeltik, meg a ranger szurkolók, és ráadásul az egyik oldalon katolikusok, a másik oldalon protestánsok vannak. Vagy amikor összecsapnak a Milánó kék-fekete és piros-fekete szurkolói, ott is megvannak a Körvonak, már, már az apám is a Milánnak, már az apám is az internet szurkolt, stb. De, de ez, ez az erőszak, ez más. Tár itt még a még, még ez a fajta szimbolikus, gesztus rendszer sincs meg az iránt, hogy, hogy, hogy igazolja a saját erőszakos ö, viselkedésemet és attitüdömet. Jó, hát én kb. 20 évvel ezelőtt a Józsefváros kelős közepét a jártok hogy akkor az még egy kicsit más, hogy nézett ki ez a világ. Vertek már meg szöges létszáll, azért tudok, tudok büszkekedni. Sok minden történt. Voltam egyébként én is, én is a, a, a picit kicsiben is, de, de voltam én is hülye gyerek, agresszív, hülye gyerek. De azt azért el tudom mondani, hogy amikor, amikor azért megvolt ez a 4-5 ilyen történet, a sorsfordító volt nekem. Sok mindenre megtanított nagyon gyorsan. Az első dolog, amire megtanított, az az, hogy én ezt a helyzetet túlélem vagy nem, az nem rajtam múlik. Ez, ez egy fontos dolog, mert ilyen, ilyen, ilyen dolog az ember ritkán szembesül, hogy azt hiszi az ember, hogy, hogy mindig van, van egy olyan mód, ahogyan ki lehet ebből kerülni. Hát vannak, vannak csiki helyzetek, ami ha rád van csukva, akkor, akkor nem a te van ez a döntés. Az ő kezükben van, hogy, hogy ebből most 8 napon túl lesz, vagy, vagy, vagy, vagy itt tőle lesz meg. Az ő emberségükre számítatsz, tehát akkor fekszel a Földön és véded a fejed, akkor egyetlen egy, egyetlen egy kérdés marad, hogy lesz-e valamelyik akk annyi emberség, hogy azt mondja, hogy most már hagyjuk abba, mert ha nem, akkor végén. Na hát igen, ez a, ez a, ezek a általában úgy szoktak történni, hogy mondjuk öt embernek egy embert, fekszem, fekszem a Földön, Általában ilyen, ilyen magzatpósz magad, hogy a fejedet is véd, meg így lehetőleg így a lágyabb részeidet. Tehát így a vesétet le tudják rúgdosni, mondjuk, mert az, mondjuk azt az pont tudják rugdosni. És akkor már meg is rugdosnak. És addig tart a verés, ameddig a csoportból egy valaki át nem áll hozzád. De most az szó szoros értelmében értsétek. Úgy, hogy és általában két... is verekedni fog hogy te Igen, két banda van és az egyik banda az te vagy, aki vesztés is a földön fekszik, a másik banda meg egy öttagú, öttagú csoport, amelyik rútos téged. És addig, ameddig nem történik meg az a helyzet, hogy, hogy a fekvő, a földön fekvő emberhez át nem áll valaki, aki az imént még rútosta, és így a, így, így a lába közé nem veszi, tehát így, így, így, így fölé nem áll terpezben, és így nem tartja vissza a többieket, addig tart a velés. És általában meg kell, hogy szülessen az az érzelmi állapot valakiben, hogy most már elég volt, most már megtanult a leckét, vagy mit tudja. Tehát, hogy kell, hogy szülessen valami, valami, ami az erőszakot egyetlen lépéssel megelőző érzés. És akkor, és akkor lehetőség van arra, hogy, hogy megúzd. Hogyha ez nem nagyon történik meg, akkor van az, hogy halára vernek. Ilyen is van. Egyébként több durva ír ez az, a, az először film után mondottak, rá nem annyira durva hogy az előbb az embernek húdolt <gül> kegyelemről beszéltünk most meg erről, és nagyon saját tapasztalatról tudom mondani, hogy engem amikor ilyen helyzetben údostak sok helyen, akkor, akkor abból, annak, aki engem megvédett, annak verekednie kellett azokkal az emberekkel, akik vertek. Tehát az, az nem csak úgy hogy most már hagyjuk, hanem neki össze kellett... Konkrétan verekednie. vissza kell tartani azokat a dühös embereket, tehát konkrétan át kell állni a te oldaladra ahhoz, hogy életben maradj. És, és már csak annyit akarok elmondani, hogy sokkoló, tehát sokkoló az embernek nem, nem a, a, az emberek nincs, nincs meg a tudástárában a, az a fajta pusztító erőszak, ami ilyenkor megjelenik. És itt megmondom neked, nincs meg a tudástáradban. Nem tudod kezelni. Ez olyan, amivel nem találkoztál. Azért durva, és azért jó, hogy ezt leadtuk egyébként, meg azért erős ez a klip, mert megmutatja neked, hogy te azt csak hiszel hogy ezt tudod, vagy bármit átlátsz belőle. Évekkel később, több teljesen mártoló miatt a Magyarország egyik vezető biztonsági cégének az ilyen szuper test, testtől képző beszélgettem, Éve, és kérdeztem, hogy mi a megoldás ebben a helyzetben. És azt mondta, na, <gül> evidencia, azt mondta, hogy futás. A, az emberek úgy, egy ilyen, ha ilyen helyzetbe kerülnek, az emberek általában úgy kódolják a helyzetet, hogy ha én elkezdek futni, azzal gyengeséget mutatok, és nem lesz esélyem. utána jönnek mindenképp. Hol ott, azt mondta nekem ez az ember, hogy ez pont fordítva van. Ha azt látják, hogy futsz, akkor van egy window, van egy, van egy kis időszak, ami mérlegelnek, hogy megéri-e utána futni, vagy nem. És hogyha ezen túl kerülsz, akkor leszarják. De ha nem kezdesz el futni, akkor tutira megszoktad. Meg, meg nincs rá, így érteket, nem tudja, nincs rá eszközötök, nem tudjátok kezelni. Nem tudjátok se verbálisan, se fizikálisan. Nem tudod megoldani. Elmondta ez az ember, hogy nagyon gyakori, hogy nőket úgy vernek és erőszakolnak meg, hogy az utca végében áll a banda, és jön a nő végig az utcán. És a nőnek az a megítélése, hogy miután észrevette, hogy veszélyes a helyzet, ha ő elkezd futni, akkor tutira utána mennek, pedig nagyon valószínűsíthető, hogy nem mennek utána. De inkább megpróbál semleges arccal végigmenni az utcán, hogy ebben is sugározza azt, hogy, súgy, hogy is neki is ő bizalma van, vagy ilyesmi. És innen látják, hogy áldozat. Azt mindenképp tudják, hogy vagy meg fognak baszni, vagy meg fognak verni. Ezt ők tudják. Ha azt látják, hogy olyan hülye vagy, hogy még ezt arccal is csinálod, csak ez csak, ez csak úgy full személyes tapasztalat volt. Gondoltam ha már hasznos tanácsokkal jövünk. Jön szembe veled a csávó, és, ö, oda, és ö, megszólít és azt mondja. Mi az, hogy nem adod meg az öcsémnek, amivel tartozol? Tehát mondjuk valami ilyesmit, ami egy, egy kellően jó mondat az előtt, hogy olpofán verne. Tehát egy alkalmas mondatnak tűnik. De azt sem tudod, hogy ki az illető, azt se tudod, hogy ki az öccset, de hogy most látod életedben először. De az alaphelyzet az, hogy te nem adod meg az öccsének azt, amivel tartozol neki. És erre mi az első reakció, ha civilizált ember vagy, hogy így azt mondod, hogy mi az, mi nem is ismerem az öcsétet ki vagy. Te. Rögtön egy olyan helyzetben, rögtön magyarázkodni kezdesz, hogy te ismered -e az ölcsét, vagy nem ismered Elször. az öcsét, vagy egyet. Már rögtön, rögtön kialakult egy olyan helyzet, ahol ő a tanár, aki számokér, hogy nincs meg a házi feladatod, de hát tanárdő nem is volt, úgy volt, hogy ma nem is van az, amikor jal jövő kell. Tehát így, rögtön egy olyan helyzetben vagy, ahol ő diktál neked, te pedig magyarázkodsz. És egy ilyen helyzetből már kurva nehezen nehezen fogsz kiölni És az, hogy egy ilyen szituációban, amikor oda jönnek odajön és azt mondják, hogy. Mi a pass, hogy nem adod meg az öcsének, amit amit, amit kölcsön adott neked? Arra az a raza válasz, hogy mi a passz képzelsz, ki a vagy te? Tehát, így, értelem szerint, tehát, hogy, hogy tehát nem, megadni azt a, nem megadni neki azt, hogy őrszámon kér engem, én meg hogy nem adtam meg, de azt sem tudom ki az öcsének arra, hogy nem jut eszembe, hova is jár a gimnázium. Tehát, tehát akkor van még a picsában. Tehát hogy így, pont az a lényeg, hogy Miféle öccséd a kurva anyánkba elnéz? Kinek kölcsön mi a paszt képzel? Tehát, hogy a... Akor, akkor van az, hogy, akkor van az hogy, hogy, hogy, hogy hoppá, ez egy olyan helyzet, amit, amit megint csak mérlegelni kell, hogy most hogy folytatom ezt, vagy sem. Tehát, hogy, hogy belemegyek el, vagy, hogy folytatom-e az erőszakos viselkedést, vagy sem. Abban a pillanatban, hogy áldozati szeremben vagy, pontosan ugyanez. Amikor azt mondják, hogy adj egy szájcigit. Egy ilyen helyzetben, ha nagyon beposulod, adod az egész dobozzal, itt az egész doboz, akkor véget van. Akkor biztos, hogy véget van. Adj egy szál cigit. Jó, nyilván ugyanekkor a hiba azt mondja, hogy nem adok. Hát, ilyenkor, amivel adj egy szál cigit, akkor az van, hogy adsz egy szál cigit. És akkor azt mondja, hogy adj még egy szál cigit, akkor azt mondod, hogy adtam már egy szálat, oszt be. Tehát hogy ez egy, mondjuk egy... Vagy azt mondjuk, még egy szálat, tehát, hogy a, Ha azt mondod, hogy itt az egész doboztestvérem, vigyed nyugodtan, csak engem hagyjál végén, akkor véget van. Tehát ezek, e, ezek, ezek is fontos tanulságok. De még, amiről még fontosabb beszélni ezzel a szemvel, amit itt láttunk ezzel kapcsolatban, az az, hogy mi a picsát akarnak ezek a fiatalok, mi a picára olyan tübösek már, és mi az, mi ez, mi ez, ami ezt a frusztráltságot kelti bennük, és mi az, mi az, amiért ők a történelem folyamán, ha nem először, lárpurlár, ok nélkül, minden alap nélkül ilyenek, kibaszott erőszakosak. Mitől és miért? És hogy történt meg az, hogy ez az ideológiátlanság, ez ilyen előszakot tud, majdnem azt mondtam, hogy legitimálni, hiszen nincsen ideológia, és nincsen legitimációság, legitimáció vagy legitimitás sem. Hogy, hogy legitimitás nélkül lehet előszakoskodni, és ez működik. Úgy néz ki, hogy elvettek tőlünk mindent, elvettek tőlünk minden ideológiát. Az egész emberiséget lealjasították fogyasztóvá. A fogyasztásnak nincs ideológiája, csak éjsége van és mohósága van. Ö, nincsen nincs, nincs, nincs olyan fogyasztó, aki jó, vagy rossz, vagy, vagy a jól áll, nincsen cseti fogyasztó, meg szitfogyasztó. A fogyasztó az egy massa, az egy tömeg. És akkor vannak néhányan, akiket ebből a, ebből a fogyasztásból kizártak, vagy kielekeztettek, ki, vagy legalábbis ők úgy érzik, ezek a, ezek a külvárosi kölykök, akik hallatlanul frusztráltak ettől, hogy ő nekik Nincsen, nem jut a, az ő saját energiájuk kiélésének a commerce cikkeire, nem telik. Nem telik nekik arra a gördeszkára, nem telik nekik arra a BMX-re, nem telik nekik arra az életmódra, arra a, a, a konzullázatásnak azokra a fixéjére, meg azokra a külsőségeire. És ezért aztán ezt a lázadást ideológia nélkül nyers erőszakban valósítják meg. És, és, és amennyiben mi fogyasztók vagyunk, és így ideológiamentesek, úgy ők, mint fogyasztási cikket nélkül hagyott, vagy fogyasztási attitűd nélkül hagyott. E, még fogyasztásra sem alkalmas tömeg viselkedik, gyakorlatilag úgy zendül, ténylegesen mint egy csürhe, nincs, itt már, hogy mondjam, ez még a törzsi állapotnál is, e, is még azt is megelőző e, állapot, erre lehet azt mondani, hogy horta. ez a Horta állapota, hogyha a szociológiailag akarjuk meghatározni. Biztos, hogy, hogy a mi mindennapi minden életünkben is ugye, újonnan rá, rá csodálkozunk elmúlt néhány évben, ahogy ez megvan, megvan és megjelent brutalitással a kapunál Újabb személyes történet. A nagyanyám egy kis Budapest külvárosi utcában élt, csak őszvegyasszonyok élték. minden héten, amikor mentünk, akkor kik nem volt semmi. Úgy képzelték el, hogy egy idő után már villase volt, meg, meg kanál volt, meg semmi nem volt. Pénzre soha nem volt. Akkor kérdeztük, hogy mi történt, és akkor hát így nem nagyon derült ki semmi. Egy ideig így mondott olyan történteket, hogy vett ezt, meg azt, meg Aztán Ezek nagyjából kiderültek, hogy ilyen vásárlások sose történtek. És aztán nagyjából kiderült, hogy őt így fosztogatják. És mindenkit abban az utcában, mindenkit abban az utcában, csak idősasszonyok voltak ott. Akkor nagyanyám, a nagyanyám hátán találtunk egy vakans nyomot, akkor elvittük a rendőrségre, ahol a nagyanyám fejlentést tett rám. Ott van ez? Akkor, amikor az az ember az annyira fél, annyira fél, hogy ez az egy, ez az egy megoldás van. Inkább rám kész a -hát. Szóval ez itt van a kapunknál, ez itt van a ezt érezzük, tudjuk, felismerjük És azt akarom mondani még ezügyben, hogy amikor ezt az ember megtapasztalja, mint például Mindegy, akkor volt, a nagy gább ellenes kirohanás éppen Épp tele pofával pofáztam hogy, és azon mentem, és azon gondolkoztam, hogy felhívom. De, de, de úgy gondolkoztam, hogy, hogy, hogy majd megőrültem, hogy le hogy, hogy akartam nyomni, nyom, azon fel akartam őket hívni, hogy a kurva élet, itt, itt van egy házas ki elé, és me a maxim a és a kurva élet. Szóval én megértem ezt, és amikor az ember ebben a helyzetben van, akkor tényleg, tényleg, tényleg nem jut más az eszébe, mint hogy vegyük elő a fejszét, és izé az ilyen gyerekeket csapjuk szét, vagy zárjuk el, vagy verjük meg, vagy valami. Állítsuk le őket. És az az igazság, hogy ez a gondolkodás mód nem vezet sehova. Sehova nem vezet. Az egyetlen dolog, ami vezet valahova, ha megértük, hogy ez annak köszönhető, hogy olyan élethelyzetbe hoztunk embereket, mint az a Eminem clipben a stand, meg, meg, meg, meg, egy, meg egy egész társadalmi réteget olyan, életbe, olyan élethelyzetbe helyeztünk, ahol nincs kiút és ahol nincs vesztenivaló. való. Miért, miért? Elmondott egy érvet a halálbüntetés ellen. A legfontosabb a halálbüntetés ellen, hogy az az ember, akinek nincs veszíteni valója, a sokkal biztosabban fog erőszakos cselekményt elkövetni. Mert ha az emberek nem adnak, a minden kultúrában a, kivégzé, aki, még a kivégzettnek is volt valami kegyelmi eljárása. Azt azért kellett megtartani, hogy a pszichése mindig legyen valami, amitől ő azt érzi, hogy még van esélye. Mert az az ember, amelyik tudja, hogy nincs esélye, az, az, nagyon, az nagyon máshogy működik, mint, mint, mint mások. És én azt akarom mondani, hogy bármennyire rohadt nehéz, elről, ha ebben a problémával meg akarunk küzdeni, akkor avval az a mód, hogy megnézzük, hogy miért és hogyan juttattunk kilátástalan a helyzetbe embereket, embercsoportokat, és mit tudunk értük tenni. És tudom, hogy azt hiszitek, hogy ez valami, vagy nem, azt akarom, hogy nem tudom, hogy mit érezted, de hogy ez, ez, ez nem valami ideológiai bullshit. Ez nem valami nagy SDS-es romantika. Ez, ez fél személyes tapasztalat. Még akkor is, hogyha adott helyzetben nekem ez például, például kurva nehéz volt majd Majdnem lehetetlen. De akkor is azt mondom, hogy volt ez a És hát közben, közben meg hát a pontos üzenet az az, hogy itt van egy komplett generáció, amelyik értékek nélkül viszelt. Tehát ö, ö, van benne egy csomó energia, és ha van pénzt akkor azt, azt extrém sportokra költi, hogyha nincs, nincs pénze lázadni, akkor pedig, akkor pedig Román fogról róla készíteni egy ilyen filmet. Tehát, hogy akkor, akkor ilyen suhancá válik. De már hogy, hogy elvesztek az értékek, elvesztek az ideológiát. Tehát, legalább, tehát régen legalább arról volt szó, hogy én utálom azokat valamiért, és akkor azokat ütöm velem. de nem azt, aki éppen szemben jön az utcán. Tehát, hogy ez, é, ez valami, ez valami olyan kilátástalan ez az erőszak, és annyira, hogy mondjam, nincsen saját erővonala, nincsen, nincsenek, nincsenek értékei, nincsenek, nincsen saját ideológiája, semmi. Tehát ez, ez, ez, ez rohadt félelmetes, és nagyon-nagyon és, és, és figyelmeztető. Ami azt illeti a francia médiában hatalmas botrányt okozott, ezt a videóklipet is betiltották, számos tévécsatorna lesziltotta a műsoráról. Erre az együttesnek, a Gyüzsisznek az volt a válasz, hogy azonnal felrakták a YouTube-ra. És hát ennek lett az a következménye, hogy 24 óra alatt 14 ezer egyéni letöltést a videóklip, ami nem csoda. Úgyhogy ez is egy, egy YouTube klasszikus. Még valami? Hát akkor lépjük a 40. valahol 40. legjobb videóklipre mely a úgynevezett Socold nevű projekt és annak előadója, a dalcíme pedig UR nevől elol, és egy kiváló videóklip, jó szórakozást.